ירגזון יריעות ארץ מדיין. הבין הרים חרה אדוני, אם בנהרים אפך, אם בים אברתך, כי תרכב על סוסך, מרכבותך ישועה. הרייה תעור קשתך, שבועות מטות עומר, סלע. נהרות תבקע ארץ. ראוך יכילו הרים, זרם מים עבר. נתן תהום קולו, רום ידהו נשא, שמש ירח עמד זבולה, לאור חיציך יהלכו, לנוגה ברק חניתך. בזעם תצעד ארץ, באף תדוש גויים. יצאת לישע עמך, לישע את משיחך. מחצת ראש מבית רשע, ערות יסוד עד צוואר. סלע. נקבת ומטב ראש פרזיו. יסערו להפיצני, עליצותם כמו לאכול עני במסתר. דרכת וים סוסך חומר מים רבים. שמעתי ותרגז בטני, לכל צללו שפתי, יבוא רקב בעצמיי, ותחתי ארגז, אשר אנוח ליום צרה, לעלות לעם יגודנו. כי תאנה לא תפרח, ואין יבול בגפנים. כיחש מעשה זית, ושדמות לא עשה אוכל, גזר ממכלה צאן, ואין בקר ברפתים, ואני באדוני אעלוזה, אגילה באלוהי ישעי, אלוהים, אדוני חיילי, וישם רגלי כאיילות, ועל במותי ידריכני. למנצח בנגינותי.